God morgen og velkommen til Jørgen Vester morgenheder. I dag skal vi høre om vaccineselskabet Bavaria Nordic, som sænker sine mellemlange ambitioner efter et par mislykkede vaccinebud. Vi vender også de svirende opkøbsrygter, der omkranser forsikringsgiganten tryk. Vi starter dog dagens morgenoverblik med at vende blikket mod de asiatiske markeder, som kan konstatere pæne kursstigninger denne morgen. Du lytter til Jørgen Vester morgenheder, mit navn er Adam Geil. De store asiatiske aktieindeks kigger ind i markante kursstigninger denne morgen. Således stiger det toneangivende Hang Seng-indeks i Hongkong med 1,3%, mens aktierne i det brede japanske Nikkei-indeks stiger med hele 2,4%. Det sker efter, at flere medlemmer af den amerikanske centralbank ser et mindre behov for at hæve styringsrenten yderligere, eftersom markedsrenterne er steget som markant på det seneste. Og det får sandsynligheden for yderligere så i løbet af 2023 til at falde betydeligt, skriver Nordea blandt andet i sin morgenrapport. Tirsdag er markedsrenterne da også faldet tilbage, således at den 10-årige amerikanske statsrente nu er på 4,63 Udviklingen er også med til at løfte forventningerne til de europæiske og amerikanske aktier tirsdag. De befinder sig begge i Positivt territorium, når man kigger på aktiefutures, og de indikerer, at de europæiske aktier ser ud til at stige med 1 når markedet åbner. Den danske forsikringsgigant tryk blev i fredags af den britiske avis, The Times nævnt som en mulig køber af forsikringsselskabet Aviva. Men det vækker undrende hos to danske tryk-analytikere, der ikke ser meget en synergi ved et eventuelt opkøb. Det skriver Dagbladet Børsen i dag. Det står i kontrast til den strategi, Tryk har. Aviva er først og fremmest en britisk virksomhed, og jeg har svært ved at gennemskue, hvorfor et forsikringsselskab, der ikke har aktivitet i Norden, er relevant for Tryk, lyder det fra Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker i Sydbank. En tilsvarende melding kommer fra Anders Havlund Wollesen, der er aktieanalytiker i Jyske Bank. Han påpeger, at Tryk allerede er i gang med at inkorporere synergier fra tidligere opkøb. Tryk overtog eksempelvis den britiske forsikringskoncern RSA Insurance i 2021 sammen med en kanadisk partner. Og det er fortsat en opgave, som optager Tryk, lyder det fra alle lytigerne. Ifølge Avisen The Times skulle en af de mulige købere af Aviva overveje et bud på 6 pund per aktie. Aktien i Aviva steg fredag 7% til 416 pence på børsen i London, efter rygterne kom frem. Trykaktierne er faldet med 8,8 procent de seneste tre måneder, og investorerne kan se frem til, at selskabet præsenterer sit regnskab for tredje, kv tredje kvartal af 2023 på fredag. Vaccineselskabet Bavaria Nordic erkender nu, at det bliver svært at nå selskabets omsætningsmål for 2025. Det sker efter, at det er mis selskabet er mislykket med sine vaccinekandidater mod RS-virus og covid-19. Det skriver Finans ifølge MarketWire. Målet om en toplinje på 1 milliarder dollar ser lidt mere udfordrende ud nu, hvor vaccinerne mod RS-virus og covid-19 har slået fejl af flere forskellige årsager, siger topchef i Bavaria Nordic Paul Chaplin til Finans. Udviklingsforsøgene har været dyre, og den administrerende direktør afviser nu tanken om igen at gennemføre meget omfattende fase 3-forsøg. Vil vi igen stå i en situation, hvor vi skal levere en meget stor fase 3-investering? Formentlig ikke, for jeg synes, vi skal være inden for områder, vi har råd til, siger han. Paul Chaplin regner derfor ikke med, at Bavaria Nordic lige forløbet skal ud og hente nye penge hos investorerne. Bavarian-aktien dykkede med 5 i mandagens aktiehandel, og er det seneste år gået tilbage med 32,4 procent. 2022 omsatte Bavaria Nordic for 3,1 milliarder kroner hovedsageligt drevet af salget af selskabets vaccine mod abcover. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge med på Euroinvest.dk i løbet af dagen, og at du kan lytte med på Milnerklubben klokken 9.06. Tak fordi du lyttede med.